Віктора це мало тішило, адже видання збірки затримувалося. Ніхто із столичних видавців не брався надрукувати її. Тарновський заспокоював поета, як міг. А це ось вам подарунок, і простягнув за білі книжечку. Поет узяв збірку «Пробіг очима», Шевченка, «Шепченка», «Санкт-Петербург», «1840-й». В типографії Фішера Друкувати дозволяється з тим, щоб після видрукування подано було в цензурний комітет узаконену кількість примірників. Перед титульною сторінкою малюнок, сліпий кобзар з хлопчиком, яких тоді багато ходило по Україні. Він сидить на призьбі біля рогу Селянської хати. Над головою звисає солом'яна стріха, худий, з сивими козацькими вусами. Щоки запалі. На правому коліні кобза. Ліва рука тримає гриф. Права лежить на струнах. Заплющ очі і почуєш кобзаря. Полина гірка кріпацька дума. Поруч на призбі торбина з милостинею. Хлопчик-поводир босий у білій полотняній сорочці стоїть поруч. На ньому солом'яний бриль з дорослою людини який хтось уже, мабуть, викинув, а може батько на панщину ходив у ньому, а тепер відправив у поведері зайвого рота, бо нічим годувати, та й віддав бриля останнє, що в нього було. Через плече шанька для милостині, в руках кобзарева паличка, якою той намацує дорогу. Поруч із хлопчиком маленьке чорне собача. Вона стоїть на задніх лапах передні поклала на свого годувальника і захисника. Хлопчик дивиться з приємною усмішкою на собача, а те також дивиться йому в очі. неначе все розуміє. Ну, звісно, це малюнок Штернберга, Шевченкового друга. Ось і підпис. «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як билину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Яка співучість, яка простота, схвильовано заговорив Забіла, як легко і вільно читається. Боже, наче мої думи читав Тарас, чи не мої думи й сльози підслухав. Таких чистосердих віршів нашою рідною мовою я ще не читав. «І в Петербурзі всі кажуть те ж саме», – підтвердив Тарновський. Забілі захотілося читати «Кобзаря» на самоті. Пішов у парк, читав книжечку, а думки роздвоювалися між щойно прочитаним рядком і попередніми віршами, які вкарбувалися в пам'ять. «Перебендя», «Катерина», «Тополя», – повторював поет назви, Знову вже вкотре натрапив на співзвучне своєму нерозрадному горю. За старого, багатого нищечком єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму». І він. Тарас пише про кохання, чисте й глибоке, але ж не скорилася дівчина, не пішла за нелюба, то стала. Ні, не мої думи прочитав Тарас, не мої думи підслухав, згадав забіла свої слова, недавно сказані Тарновському. Це думи сльози українського народу, який стогне під панами та поміщиками. А очі бігли і бігли далі по рядочках. Не все міг збагнути, не все міг усвідомити, та оте співзвучне власному горю сприймалося як своє, серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя? Коли нема долі, нелегко Тарасу Шевченку і після викупу скріпацтва. Смуток ходить за ним, як і за мною, тож і переливає його у вірші. Хоч і не про себе пише, думав Віктор. Перегорнув ще сторінку.